на одній із презентацій у Польщі, присвяченій тоталітаризму, невідомий повертає рукопис його батька. Написаний від руки чорнилом у зошиті із суценятком на обкладинці, і це в добу тотального інтернету та соцмереж. Однак саме в ньому старий хворий письменник створив свій роман «Останнє бажання». Це сповідь і не письменника, а ката, бо Іван Івак, перш ніж став успішним майстром «красного слова», виконував смертні вироки за часів сталінізму у спецкімнаті «-31Б». Тож, чи можливо, а головне, чи потрібно розгадувати усі таємниці минулого? Сторінки роману «Останнє бажання» читає авторка Євгенія Кононенко. А потім одного квітневого дня Івана Івака перевели на іншу роботу. І він більше не робив того, що в останні два роки. Іван добре запам'ятав ніч свого останнього чергування. Коли він вийшов на вулицю тої ночі, гучно дзвонили дзвони. Всю дорогу від сірого будинку до гуртожитку дзвонили, і жінка в білій хусті, яка йшла біля опери, вигукнула йому «Христос воскрес». А він замість відповіді покрутив пальцем біля скроні. Мовляв, ніби не знаєш недоумкувати, в Україні рад Бога нема. А потім він захворів на грип, і йому виписали листок непрацездатності. У нього була висока температура, і він марив, і Люба була нажахана, і боялася його маячні. Але це скінчилося, він ніби одужав. Але саме відтоді, після грипу, у нього періодично навідується хронічна пневмонія, та безжально мучить Івана Івака і досі. А потім їм із Любою дали путівку до Криму в санаторій над морем, і Люба ходила в барвистих кривдешинових сукнях, і радісно сміялася, і питала, чому він такий набурмосений. І він поступово став таким, яким був до того. Принаймні зовні. Він з усіх сил намагався заспокоїтися, блукаючи між парисів та білих колон, колишнього панського палацу, який зараз віддали слугам народу, щоб вони добре відпочивали після своєї нелегкої праці. Але в тому санаторії над сліпучо-синім морем, яке чомусь називалося Чорним, виникла жінка на ім'я Марієта, з якою потоваришувала Люба. «Чому у вас таке дивне ім'я?» – спитав Іван, якого навчили реагувати на незвичні імена. Адже це завжди можуть бути агенти іноземної розвідки». Я Вірменка, гордо відповіла Марієта. Отже, ніяка вона не шпигунка, а з братнього вірменського народу, з країни Рад. А це мій чоловік, полковник Григор Гібарян. Іванові потис руку чоловіки з чорними, пронизливими очима, які, здається, бачили абсолютно все. Ви з Вірменії? спитав Іван. Ні, вони з Києва, відповіла Люба, яка була рада потоваришувати на курорті з жінкою, з якою можна було продовжувати знайомство. Як з'ясувалося, гібаряни мешкали в сірому будинку на вулиці Толстого. Іван, попри всі свої заборони, чомусь миттєво згадав, що саме в той будинок вони з Машею ходили в гості до Вальтера та Ельзи в 42-му. Гибарян-гибарян, яке знайоме прізвище. Валерій підвів очі від батькового життєпису, багато сторінок якого проковтнув, не відриваючись. А, Господи, як таке можна забути? Тож, прізвище Лільчиної родини. Ми весь час іменували їх між собою – Лільчин, батько, Лільчина, маманя. Тож, і прізвище поблякло. Але то їхнє прізвище, і той самий сірий дімно-толстого, який Валерій так добре пам'ятає, дарма, що довго не згадував. Але ці люди про яких пише батько, вони не можуть бути лільчиними батьками. Певно, то і є діди-баба. І певне, батько так і не знав прізвища Павлової подруги. А от Валерій тепер знає. В місті сірих будинків спільні знайомі завжди несподівано виринають із каламуті життєвих стоячих вод. Адже батько не билетризував своїх спогадів. Він називає вірні прізвища й дати. Кістлява жінка у сквері біля золотих воріт хотіла від нього саме документальної автобіографії. Батько помер. Валерій стояв біля його відкритої труни. А значить батько повідав на цих сторінках усе, що від нього вимагалося. Інакше його не відпустили б. А в київській квартирі цієї миті так само не сплять і також говорять про минуле. «Чому ти не хочеш зватися до нього?» – питає Михасі. «Не знаю», – відповіла Ліля. «Може, я ще не готова розкривати своє нинішнє ім'я?» Лілю було зареєстровано у фейсбуці як Лілі Царкисян за її справжнім іменем і за прізвищем її матері. «Ти навіть просила не казати йому, що я тебе таки і знайшов. І ти не казав?» «Не казав. Але він і не питав. А втім, я з ним майже не контактую, хіба що декілька взаємних лайків. А ти хочеш, щоб я написала йому? Мені байдуже, то твоє минуле, Лілі, то наше спільне минуле, Майку. Але тоді ти була б з ним, а не зі мною. І весь той жах, який звалився на тебе, був через нього. Ти казав, коли був у них, що у Павла була дівчина. Так, Красіміра, Міра, чи то болгарка, чи то македонка. В них нібито було все добре. І Павло не виглядав зацикленим на минулому. Але коли ми прощались, попросив мене розшукати тебе і передати тобі книжечку віршів Джофрі Хіла. Так, це ті вірші, що їх наш геб запропонував нам розшукати, яких ми тоді так і не знайшли. Не те, що не знайшли, але він попросив нас поїхати по ту книгу до бібліотеки на Лівий берег, але тут урвалися наші заняття. До речі, я потім таки поїхав до тої бібліотеки і списав тенебри від руки собі в зошит. Тенебри – то темрява? Я теж так думав. Я тоді дивився на ті рядки і нічого не міг второпати. І навіть думав, з якого такого дива Гебс задав нам таку каламутну поезію. І разом з тим пам'ятаю, як мені сподобалось оте «Лілі Файер» з this is the airspeed of the lily fire this is the questioning of the long tables this is a true marriage of the self in self this is a raging solitude of desire this is the choir of obscene consent this is a single voice of purest praise він знав, що робив. Напевне, тенебре спрацювало через багато років. На той момент, коли Павло вручив мені ту книжечку, вона вже була мною прочитана, не знаючи, чи прочитала її ти. Але завдяки цій книжці ми зараз з тобою разом. У квартирі, де народився і Ріс Павло. І якої так і не продадуть, хоча його батьки вже стільки років за океаном. Ти ж знаєш, він зараз у Варшаві. Знаю завдяки всюди сущому фейсбуку. Але з цього не випливає, що він зібрався їхати сюди. І навіть якщо він заїде, то зупиниться у вас на Чапаєва. Ідея відвідати місто сірих будинків скоро виникне у Валерія Івака. Але поки він іще не дочитав останнього бажання. Григор і Марієта виявилися дуже освіченими. Декілька разів вони допізнав чотирьох разом з іваками, сиділи на веранді над морем. Григор казав, що це море шумітиме й після них, як шуміло до них. І в його вустах ця зрештою банальна фраза звучала як откровення, що розширювала межі буття Івана і Люби. Григор Гібарян філософствував і читав вірші зовсім як Вальтер Фальке. Марієта іноді перебивала чоловіка, поправляла, мовляв, він не точно запам'ятав поезію, а іноді вони переходили на вірменську мову, і тоді Іван з Любою нічого не розуміли. Так само, як коли Вальтер з Ельзою, бувало, переходили на німецьку. Може, Марія щось і розуміла, а Іван – нічого. І коли вони з Любою поверталися до своєї кімнати і лягали спати, йому хотілося розповісти дружині про посиденьки на розі Толстого і Володимирської в окупованому Києві. Але він прикушував язика. Одного разу до крові. І Люба витирала хусточкою йому цівку крові, яка витекла Іванові на підборіддя. Після відпустки вони з Любою повернулися до гуртожитку, а незабаром їм запропонували кімнату в новому будинку. Люба була розчарована, їм обіцяли окрему квартиру, але треба було терміново давати відповідь – чи переїздять вони до кімнати, чи лишатимуться в гуртожитку. Вони з Любою вирішили не відмовлятися від житла, яке їм запропонували, і перебралися до кімнати 14 квадратних метрів у трикімнатній квартирі у великому сірому будинку на гарній Київській вулиці, де всі інші будинки були ще дореволюційні. І на деякий час опинилися в умовах гірших, ніж у гуртожитку. Там на довжелезній коридор із багатьма кімнатами було дві кухні та одні вигоди. Тут на три родини була одна кухня, великий ванна і туалет. І кімнату 18 метрів поряд з кухною займала подружжя старших людей. Ірина Васильівна скоро овдовіла і лишилася сама. А кімнату 20 квадратних метрів із балконом займав лейтенант Кулевич, який був вартий усіх гуртожитських незручностей разом узятих. Кулевич також працював в органах. І він знімав напругу після тяжкого робочого дня так інтенсивно, що іноді забував, де кухня, де ванна, де туалет. До того ж, у Кулевича досить часто бували гості, яких він приймав на спільній кухні, де ставало і шумно, і прокурено, і взагалі пекельно. Іноді він замикався у ванні з котрої зі своїх знайомих жінок, які забігали до нього на чашку чаю. А івакам треба було купати свого маленького сина або випрати білизну, або помитися з рештою. Івана перевели на роботу в архів, де сидів зранку до вечора і мав певну кількість вільного часу на роботі. Але замість того, щоб радіти тому, що нічних змін вже нема, він боявся і намагався розгадати загадку. А чому ж це його зняли з тої служби? Невже він так кепсько виконував її? Вже не треба було виходити на нічні чергування, але він втратив сон. А то ж умів спати в день і бути бадьорим вночі. І стійке розладнення сну, то вже пряма дорога в державу божевілля. А божевільних лицарів Незримого фронту ніхто не лікував. Для них була кімната мінус 31. І як Івану не збожеволіти? Адже він починає поширювати навколо себе такі ж липкі хвилі жаху, як ті, кого водили їхнім підвалом під конбоєм. Іванові хотілося, щоб його швидше забрали, засудили, винесли вирок і відпровадили до кімнати в підвалі. Він у всьому зізнається, от тільки у чому. Так він отруїв молоко в дитячому садочку, насипав отрути, коли молоково стояв біля будинку, подвір'ям якого ходили моляки в сандаликах і в панамках. І малюки померли один за одним. А хто йому дав отрути? Він не може відповісти на це питання. Тож його битимуть і здиратимуть нігті, і не вішатимуть, поки він усього не розповість. Адже країна Рад має не просто стратити ворога а й знешкодити інших ворогів, на яких він має вивезти. То як же тоді бути? По кількох місяцях вагань він зважився попросити лікара Майовича про зустріч. Домовився і не прийшов, бо боявся, що лікар Майович скаже, що він не справжній воїн, бо завжди боявся дивитися в очі ворогам. Що на війні наші старші брати плювали в очі німецько-фашистським загарбникам, які їх катували і співали сміло в ногу духом окрепнім в борьбі, а він боягуз, а не воїн. І як тільки його взяли на роботу до органів? Його переведуть працювати на завод, а кімнату 14 метрів у сірому будинку відберуть. Він вдруге домовився з Майовичем і знову не прийшов, поки лікар Майович сам не прийшов до нього в архів і не спитав, що з ним відбувається. Не можеш пояснити? То піди в нашій поліклініці до Магдалини Дмитрівни. Запишися до неї на прийом, скажи, що підвернув ногу. Вона офіційна травматолог, але ти скажи, що від мене. І вона тебе вислухає і неодмінно дасть добру пораду. Магдалина Дмитрівна не питала, що з ним відбувається. Певно, симптоми такого ж тибу з деякими лицарями незримого фронту відбувалися періодично. Вам треба розповісти про те, що з вами відбувається. Так, я знаю про нерозголошення. І тому вигадайте, як саме ви про це розповідатимете. Ви читали байки Крилова? Ще в школі, правда? Там діють мавпи і собаки замість чоловіків і жінок. І вам треба знайти таку ж мапу, такого ж собаку, щоб вони говорили за вас. А може з вами в дитинстві відбулося щось таке, як зараз? У дитинстві все було не так? Ні, в дитинстві все було так само. Розкажіть про своє дитинство і запишіть. Але я ніколи не писав, мені листа написати – велика проблема. Ви можете не писати про своє дитинство, ви можете станцювати своє дитинство. Станцювати своє дитинство, звісно, і не обов'язково дитинство. Ви можете станцювати те, що мучить вас, або проспівати. Проспівати? Як же це можна проспівати? Або намалювати? Робіть те, що для вас найлегше. Але виразіть себе, знайдіть форму виразити себе. І показати вам – це не обов'язково. Якщо захочете, звичайно, можете принести оповідання, вірш чи малюнок. Але у вашій організації є дуже добрі колективи самодіяльності. Там і танцюють, і малюють, і літературна студія є. Іван Івак згадав концерти художньої самодіяльності на червоні дати країни Рад, і йому стало зле. Те, що він бачив зі сцени закритого будинку культури, аж ніяк не було таким, що могло би полегшити душу. Пісні про війни і революції, в яких тріумфально перемагала країна Рад, не промовляли до тих, хто втратив здатність крокувати в ногу з усіма до нових перемог. Але іноді наприкінці тих концертів траплялися пісні про кохання, які раптом зворушували. Хто же ж писав слова і музику до тих пісень? Ось він спробує. Ось він уже впродовж доби думає про те, що йому сказала Магдалина Дмитрівна. І хоча комунальний сусід лейтенант Кулєвіч допізна співав на кухні з хором зі своїми гостями «Вип'єм за родину, вип'єм за Сталіна, вип'єм і на льом, Іван Івак вперше за багато ночей спав добре і вранці пішов на роботу бодьорим. Подумки бажаючи міцного здоров'я Магдалині Дмитрівні. Він згадав свою шкільну вчительку малювання Комуну Іллівну, яка відібрала його малюнок, щоб він серед інших висів у шкільному коридорі. Там були намальовані червоноармійці, які кракували з гвинтівками на плечі. А для себе вони разом зі шкільним товаришем малювали шибениці, на яких вішали ворогів. І не ворогів, а їхніх учителях, яких ставили їм ДПГ. Малювали олівцями на задніх сторінках шкільних зошитів Вчителька, яка виявила ці малюнки лаяла їх обох, аж страшно згадати, погрожувала, що їх заберуть куди належить Цікаво, що та вчителька знала про те куди належить? Чи знала та вчителька, що їй учень по-справжньому вішатиме ворогів країни рад за вироком трибуналу? Ні, малювати він не буде Він писатиме Він спробує написати так, щоб ніхто не здогадався він почав цілеспрямовано думати про це, і йому ставало легше. В нього ще нічого не написалося, але він не полишав того задуму. Адже його тоді захопив пошук того алегоричного сюжету, за допомогою якого можна було б розповісти про те, що позбавило його сну. Але про що? Про що можна розповісти, аби водночас розповісти про себе? Що можна пригадати такого, що могло би в алегоричній формі розповісти про його теперішню кризу і водночас було б нікому незрозумілим, лише йому самому? Туманні оповіді бабусі Ягдохи він добре пам'ятав, але не розумів. Про це не розкажеш іншим. І за війни було багато всякого. Але що ж можна було розповісти про ті часи? Нічого, геть нічого. Це також заборонена сфера, куди не можна.